Розділ 29. СОФІЯ Болгарія. Субота, 3 липня. Члени Східного комітету зібралися на зустріч у непримітному будинку на вулиці Пресвітер, 32. За столом сиділи представники Радянського Союзу, Китаю, Чехословаччини, Пакистану, Індії та Малазії. Голова звернувся до присутніх. Ми вітаємо наших братів та сестер зі Східного комітету, які приєдналися до нас. Я радий, що можу повідомити вам чудову новину. Все йде за планом. Фінальна частинна скоро підійде до кінця. Це відбудеться завтра у резиденції американського посла у Бухаресті. Присутність преси та телебачення забезпечена. Людина під кодовим ім'ям Калі запитала – а американський посол та її діти будуть убиті разом із сотнями інших американців. Ми цілком усвідомлюємо те, що може за цим послідувати. Пропоную голосувати. Брахма – так. Вішну – так. Ганеша – так. Іма так. Індра – так. Кришна – так. Рама – так. Калі – так. Одностайно. Підбив підсумок голова. Пропоную висловити нашу подяку людині, яка так нам допомогла. Дякую. Він повернувся до американця. Будь ласка, відповів Майк Лейт. Це необхідне для святкування Дня Незалежності було доставлено до Бухаресу літаком Геркулес С-210 і розміщено на американському складі – Вантаж складався з тисячі куль червоного, білого та блакитного кольорів, укладених у коробки, трьох сталевих циліндрів з гелієм для заповнення куль, коробок з конфеті, хлопавками, значками, стрічками та шести дюжин мініатюрних прапорців. Вантаж був поміщений до складу о восьмій годині вечора. За дві години під'їхав джип і привіз два балони з киснем на яких було написано «Армія США». О першій годині ночі, коли на складі нікого не було, там з'явився ангел. Двері складу були залишені незачиненими. Ангел підійшов до балонів, уважно оглянув їх і взявся до роботи. Спочатку слід було випустити з балонів гелій, щоб залишилося його не більше однієї третини. Решта була легкою справою. Вранці в резиденції творилося щось неймовірне. Милися підлоги, чистилися килими, ішло генеральне прибирання. З кожного приміщення долинав шум. У танцювальному залі стукали молотки. Там робили поміст для оркестру, з кухні долинав дзвін посуду. О четвертій годині пополудні біля службового входу до резиденції зупинилася вантажівка армії США. «Що там у вас?» запитав у видія черговий охоронець. «Брязкальця, для свята!» Ану, давай подивимося!» Охоронець перевірив вантаж. «Що в цих ящиках?» «Балони з гелієм, кулі, пропорцій. Відкривай!» За 15 хвилин вантажівка заїхала на територію резиденції. Капрал і два морські піхотинці почали розвантажувати ящики і відносити їх у підсобку поруч із танцювальним залом. Коли вони почали розпаковувати ящики, один із морських піхотинців сказав, «Ти дивися, скільки тут куль. Цікаво, хто їх надуватиме?» У цей момент увійшов Еді Мальц у супроводі людини у комбінізоні. «Не турбуйтеся», – сказав Еді Мальц, – «ми живемо у вік техніки». Він кивнув на людину, що супроводжувала його. «Він займеться кулями. Наказ полковника Маккіні». Один із морських піхотинців глянув на людину в комбінезоні і посміхнувся. Аби не я. Обидва морські піхотинці пішли. У вашому розпорядженні одна година, сказав Еді Мальц. Тож, давайте за роботу. Треба надути безліч куль. Мальц кивнув капралу і вийшов. Капрал підійшов до одного балона. Що тут? Гелій. Поки капрал дивився, чоловік узяв кульку, насадив її на штуцер балона і зав'язав. Куля злетіла до селі. Уся операція зайняла не більше секунди. «Оце так!» – усміхнувся Капрал. Мері сиділа у своєму кабінеті, складаючи відповіді на термінові телеграми. Як їй хотілося б не проводити цей прийом? Запрошених було понад дві сотні. Вона сподівалася, що Майка Слейда зловлять до початку прийому. Тім та Бет перебували під постійним наглядом. Як Майк може завдати їм зло? Вона згадала, як весело він грав із ними. Він божевільний. Мері встала, щоб покласти папери у сейф, і завмерла на місці. До кабінету входив Майк Слейт. Мері відкрила рота, щоб закричати. Тихо! Мері завмерла з жахом. Поруч нікого не було. Він об'є її перш ніж вона встигне покликати на допомогу. «Але як він пройшов пост охоронців?» «Я не повинна показувати, що боюся його», – вирішила Мері. «Люди полковника Маккінні шукають вас». «Ви можете убити мене», – звикликом сказала Мері. «Але вам не вдасться втекти». Нісенітниця, синітниця! Ангел! Ось хто намагається вас вбити!» «Брехня! Ангел мертвий!» я бачила сама, як його вбили. Ангел – професійний убивця. Він аргентинець. Він ніколи б не став ходити в аргентинському одязі з кишенями повними аргентинських песо. Поліція вбила підставну постать. Я не вірю жодному вашому слову. Ви вбили Луї де Форже. Ви хотіли отруїти мене. Заперечуватимете це? Майк довго дивився на неї. «Ні, не буду. Але краще послухайте, що розповість вам мій друг». Він підійшов до дверей. «Заходь, Біле». До кімнати зайшов полковник Маккені. «Я думаю, настав час поговорити, пані посол». У подсобці, під пильним поглядом капрала, чоловік у комбінезоні продовжував надувати кулі. «Треба бути таким виродком», – подумав капрал ніколи таких не бачив. Капрал ніяк не міг зрозуміти, чому білі кулі надувалися з одного балона, червоні – з другого, а сині – з третього. Чому б не надувати всі кулі з одного балона, а коли він закінчиться, використовувати інший? Йому хотілося спитати про це, але вирішив цього не робити. Розмовляти з таким страшилищем через відчинені двері які вели до танцювальної зали, Капрал бачив, як офіціанти носили таці із закусками, накриваючи столи. «Чудова буде вечірка», – подумав Капрал. Мері сиділа за столом, дивлячись на майка та полковника Маккені. «Почнемо з самого початку», – сказав Маккені. Коли при вступі на посаду президент заявив, що хоче встановити відносини з усіма країнами за залізною завісою, його мова справила ефект бомби, що розірвалася. У нашому уряді існує фракція, яка впевнена, що якщо ми почнемо налагоджувати відносини з Румунією, СРСР, Болгарією, Албанією, Чехословаччиною та іншими країнами Східної Європи, то комуністи занапастять нас. З іншого боку, залізної завіси є комуністи, які вважають, що план президента – це троянський кінь. Він дасть змогу нашим шпигунам проникати до їхніх країн. Група впливових осіб з того іншого боку організувала суперсекретну організацію «Патріоти свободи». Вони вважають, що єдиний спосіб покласти край плану президента – це саботувати його таким чином, щоб у нього вже ніколи не виникло бажання почати все знову. Тут у гру вступили ви. Але чому я? «Чому мене обрали?» «Ви були найвідповіднішою кандидатурою», пояснив Майк, «чудовою кандидатурою». «Чарівна жінка із Середньої Америки, двоє чарівних дітей. Для повної картини тільки не вистачає чарівного собаки та чарівного кота. Ви були місіс Америки. Вони вирішили заволодіти вами будь-що будь. Коли на шляху став ваш чоловік – вони вбили його, підлаштовуючи автомобільну катастрофу. «О господи!» – відслів Майка, їй стало не по собі. Наступним кроком було створення вашого іміджу. Використовуючи всі зв'язки у засобах масової інформації, вони зробили вас загальною улюбленицею. Ви стали прекрасною леді, що веде народи до світу, до миру. А тепер? Їх план полягає в тому, щоб убити вас і ваших дітей найжахливішим чином. Нехай світ буде вражений настільки, щоб вже нікому не приходило думки про розрядку напруженості. Мері була вражена. Це загалом, сказав полковник Маккені. Але досить точно відбиває їхні наміри. Майк працює на ру. Після смерті вашого чоловіка Тамари на грози, Майк вийшов на патріотів свободи. Вони прийняли його за свого та запропонували приєднатися до них. Ми обговорили це з президентом Елісоном, і він дав добро. Він у курсі всіх подій. Він постійно дбає про вашу безпеку, але ні з ким не обговорює це, оскільки Нет Тілінгаст, голова ЦРУ, попередив його, що відбувається витік інформації на найвищому рівні. У мері розколювалася голова, але ж... «Ви намагалися вбити мене», – Майк зітхнув. «Я намагався врятувати ваше життя, але ви мені в цьому не хотіли допомогти. Я робив будь-що, аби відправити вас і ваших дітей додому, де ви були б у безпеці. Але ви отруїли мене». «Доза була не смертельною. Я лише хотів, щоб ви захворіли та поїхали з Румунії. Лікарі вже чекали на вас». Я не міг розповісти вам правду, бо тоді ми втратили б єдиний шанс зловити їх. Навіть зараз ми не знаємо, хто стоїть на чолі цієї організації. Він ніколи не є присутнім на зустрічах. Відомо лише, що він називає себе контролером. Галуї. Лікар був одним із них. Він був помічником Ангела, спеціалістом із вибухових пристроїв. Його завдання полягало в тому, щоб бути поряд із вами. Було влаштовано фіктивне викрадення, і вас врятував містер Чарівність. Він побачив вираз обличчя Мері. Ви були самотньою і вразливою. Вони зіграли на цьому. Ви були не перша, хто закохується таким чином у доктора де Форже. Мері щось згадала. Усміхнений водій. Румуни нещасливі, тільки іноземцям тут добре. Я не хотів би, щоб моя дружина залишилася вдовою. «Флоріан був у цьому замішаний», – повільно промовила вона. Він спеціально проколов шину, щоб змусити мене йти пішки. Ми займемося ним. «Майк, навіщо ви вбили Луї?» У мене не було вибору. Їхній план полягав у тому, щоб убити вас і ваших дітей на очах у всіх. Луї знав, що я член комітету. Коли він зрозумів, що я намагався отруїти вас, у нього з'явилися підозри. Ви не повинні були померти від отрути. Мені довелося вбити його, щоб він не розкрив мене. Всі частини головоломки ставали на свої місця. Людина, якій вона не довіряла, отруїла її, щоб залишити в живих. А та, яку вона любила, врятувала її, щоб зрадити, «Жахливу смерть». «Я була жартовним агнцем», – подумала Мері. «Все добре, що оточувала мене, було фальшивим. Єдиний, хто допомагав мені, то це Стентон Роджерс. Чи він...» «А Стентон?» – запитала Мері. «Він? Він постійно захищав вас», – запевнив її полковник Маккіні. «Коли він дізнався, що Майк намагався вбити вас, він наказав мені заарештувати його». Мері подивилася на майка. Він був тут, щоб захищати її, а вона дивилася на нього, як на ворога. У голові у неї був сомбур. Значить, у Луї не було дружини та дітей? Ні. Але я попросила Еді Мальця перевірити це, і він сказав, що Луї був одружений і мав двох дочок. Майки полковник Маккіні переглянулись. Ми озалюємо його, сказав Маккіні. Я відійшлю його до Франкфурта. «А хто такий ангел?» – запитала Мері. «Збивця з Латинської Америки. Напевно, найпрофесійніший у світі. Комітет обіцяв йому за вашу смерть 5 мільйонів доларів». Мері слухала і не могла повірити. «Ми знаємо, що він у Бухаресі», – ввів далі Майк. Зазвичай ми тримаємо під наглядом аеропорти, залізничні вокзали, дороги, але ми не маємо опису Ангела. Має десятки паспортів. Ніхто ніколи не бачив його. Усі контакти здійснюються через його коханку Неусу Муньєс. Мені, на жаль, не вдалося дізнатися, хто допоміг йому приїхати сюди і в чому його план вбивства. А що йому заважає мене вбити? «Ми, – сказав полковник Макені, – за допомогою румунського уряду ми вжили всіх запобіжних заходів. Все перебуває під контролем». «І що тепер? – запитала Мері. «Це вам вирішувати, – відповів Майк. Ангелу наказали вбити вас сьогодні під час свята. Ми впевнені, що можемо зловити його, але якщо вас там не буде, тоді він нічого не робитиме». «Сьогодні – ні». Але рано чи пізно він все одно спробує вбити вас. Ви хочете, щоб я була приманкою, тринадою? Ви самі маєте вирішити», – сказав полковник Маккині. «Я все можу зупинити», – подумала Мері. «Взяти дітей, повернутися до Канзасу, і всі мої кошмари залишаться позаду. У мене знову буде спокійне життя, я викладатиму в університеті. Викладачів не вбивають». «Ангел забуде про мене». Подивившись на майка і полковника Маккіні, мері сказала, «Я не хочу наражати небезпеку на моїх дітей. Я зроблю так, що дітей відведуть із резиденції та триматимуть під посиленою охороною», – пообіцяв полковник. Мері довго мовчала. Потім подивилася на майка і сказала, «Жертовний ягня має виглядати чепурно». Розділ 30 у посольстві полковник Макіні інструктував морських піхотинців. «Резиденція має охоронятись як Форт Нокс. Румуни допомагатимуть нам. Усі прилеглі райони оточені солдатами. Ніхто не зможе прийти без перепустки. Ви додатково перевірятиме про перепустки у всіх, хто входить та виходить. І всі мають бути перевірені за допомогою металевого детектора». «Будівлю та парк будуть оточені поліцейськими. На даху засядуть снайпери. Запитання є? Ні, сер. Вільно. Розійдись». Навколо панувала святкова атмосфера. Потужні прожектори висвітлювали небо. Кордон з румунських поліцейських та американських піхотинців стримував НАТОВП. Всюди не шпорили переодягнені в цивільне агенти секуретати. Деякі мали собак, Спеціальна навчена для пошуку вибухівки. На прийомі були присутні журналісти та фоторепортери із багатьох країн. Саме вони, а також їхні камери, були ретельно оглянуті перед тим, як їм дозволили увійти до резиденції. «Миша не прошмигне», – похвалився черговий офіцер. Капрал нудьгував, сидячи в подсобці, і спостерігав за людиною в комбінезоні, яка надувала кулі. Він витяг сигарету та прикурив. «Погасіть сигарету!» – закричав ангел. Капрал злякано глянув на нього. «А в чому річ? Адже ви надуваєте кулі гелієм, а гелій не горить!» «Погасіть сигарету!» «Полковник Макіні наказав, щоб не курили!» «Чорт!» – пробурчав Капрал. Він кинув сигарету на підлогу та розчавив її ногою. Ангел уважно подивився, чи не залишилося на підлозі попелутю тюну і знову почав наповнювати кулі з різних балонів. Гелій справді не горів, але жоден балон не був наповнений гелієм. У першому був пропан, у другому — білий фосфор, а у третьому — киснево-ацетиленова суміш. Ангел залишив у балонах лише стільки гелію, щоб кулі зіймалися вгору. Білі кулі ангел наповнював пропаном, червоні – киснево-ацетиленовою сумішчю та блакитні – білим фосфором. Коли кулі вибухнуть, білий фосфор запалить пропан, що зільнився, і перетвориться на розплавлену рідину, падаючи на людей, що зібралися внизу. Термічний ефект вразить горло та легені, а вибухова хвиля зруйнує цілий квартал. «Це буде чудово!» Ангел випростався і подивився на різнокольорові кулі, що літали під стелею. «Я закінчив». «Гаразд», – сказав капрал. «Тепер треба виштовхати кульки до зали, щоб гостям стало веселіше». Капрал покликав чотирьох морських піхотинців. «Ну, допоможіть, хлопці!» Один із них відчинив двері, що ведуть до танцювального залу. Стіни були прикрашені американськими прапорами та різнокольоровими стрічками. В іншому кінці зали підносився поміс для оркестру. Тут уже було багато гостей, що стояли біля столів із закускою. «Як тут гарно!» – сказав ангел. «Скоро ця кімната буде сповнена обгорілих трупів». «Можна я її сфотографую?» «Давай, фотографуй!» «Ну, хлопці, вперед!» Морські піхотинці зайшли в підсобку і почали виштовхувати кулі в зал, дивлячись, як вони злітають до стелі. «Легше!» – попередив ангел. «Не хвилюйся! Нічого з твоїми дорогоцінними кулями не станеться!» Стоячи в дарях, ангел дивився на кулі, що летіли, і посміхався. «Гей, тобі туди не можна!» – попередив його капрал. Я хочу зробити знімок на згадку доньці, уявляю, яка в тебе дочка, подумав капрал. Тільки швидко, сказав він. У цей момент до зали входила Мері Ешлі разом із дітьми. Ангел усміхнувся. Все йде за планом. Коли капрал відвернувся, ангел швидко сховав фотоапарат під стіл, до його ніхто не побачить за скатертиною. Таймер підривника був поставлений на одну годину. Все було готове. До нього попрямував охоронець. Я закінчив, сказав ангел. Я проведу вас до виходу, сказав охоронець. Дякую. За п'ять хвилин ангел вже йшов вулицею Олександру Сахія, віддаляючись від резиденції. Навколо резиденції творилося щось неймовірне. Поліція стримувала зростаючи натовп румунів. У всіх вікнах будинку горіло світло, і резиденція яскраво вирізнялася на тлі нічного неба. До початку прийому Мері відвела дітей на гору. «Ми матимемо невелику сімейну нараду», – сказала вона. Мері відчувала, що треба розповісти дітям правду. Діти слухали її, широко розплющивши очі. «Я подбаю про вашу безпеку», – сказала вона. «Вас відвезуть звідси». «А як же ти?» – запитала Бет. «Адже тебе хочуть убити. Чому ти не підеш із нами?» «Ні, Люба, я не можу. Інакше ми не зловимо цю людину». Тім ледве стримав сльози. «А раптом його не зловлять!» Майк Слейд сказав, що зловлять. Тім і Бет переглянулись. Вони були налякані. У Мері розривалося серце. «Вони ще надто молоді, щоб піддаватися таким випробуванням», – подумала вона. «Усі ми надто молоді для цього». Мері ретельно вибирала одяг. «Може, я одягаюсь на свій похорон?» – подумала вона. Вона одягла довгу червону сукню із шифону, червоні туфлі на високих підборах. Мері подивилася на себе в дзеркало. Обличчя було блідим. Через 15 хвилин Мері, Бет та Тім увійшли до танцювального залу. Мері віталася з гостями, намагаючись приховати свою нервозність. Вона обернулася до дітей і голосно сказала, «Вам ще треба зробити домашню роботу. Повертайтесь до себе». Дивлячись їм у слід, вона відчувала, як у неї перехопила подих. «Сподіваюся, Майк Слейд знає, що робить», – подумала вона. Ззаду пролунав якийсь гуркіт, і Мері здригнулася. Вона різко повернулася, відчуваючи, що серце готове вискочити з грудей. Офіціант опустив тацю з посудом і тепер збирав уламки. Мері стояла, намагаючись взяти себе до рук. Яким чином ангел планував вбити її? Вона оглянула святкову прикрашену залу, але не могла знайти відповіді на своє запитання. Щойно діти вийшли із зали, полковник Макіні відразу провів їх до запасного виходу. «Відвезіть їх до посольства. Око з них не спускати», – наказав він морським піхотинцям. «З мамою все буде гаразд?» – запитала Бет. «З нею нічого не станеться», – пообіцяв Макіні, сподіваючись, що так воно і буде. Коли діти пішли, Майк Слейт підійшов до мері. Дітей забрали». «Я піду ще раз усе перевірю та повернуся». «Не йдіть», – вирвалося в неї, – «я хочу бути поряд із вами». «Чому?» «З вами? Я почуваюся в безпеці», – чесно зізналася вона. «Ось як», – усміхнувся Слейд. «Ну, ходімо», – Мері пішла за ним, намагаючись стриматися якомога ближче. Грав оркестр, і гості танцювали. Репертуар складався в основному з американських пісень та мелодій з бродвейських мюзиклів. Ті, хто не танцював, пили шампанське, яке на срібних тацях розносили офіціанти. Усі мали святковий настрій. Мері підвела голову і побачила сотні різнокольорових кульок, що плавали під стелею. Все було так чудово, якби тільки тут не була смерть, подумала Мері. Нерви у неї були напружені до краю. Один з гостей пройшов поряд з нею, і вона вся зіщулилася, чекаючи, що в неї вип'ється голка з отрутою. Невже ангел хоче застрелити її у всіх на очах? Чи заколоти ножем? Від нурвової напруги в неї памерочилися в голові. Їй важко було дихати. Мері стояла серед натовпу веселих, «Сміливих людей, почуваючи себе самотньою та вразливою. Ангел може бути будь-де. Може, він і зараз дивиться на неї?» «Як ви вважаєте, ангел зараз тут?» – запитала Мері. «Не знаю», – відповів Майк. «І це було найстрашніше». Побачивши її обличчя, він сказав. «Слухайте, якщо ви хочете піти?» «Ні, ви ж сказали, що я приманка. А без приманки...» «Пастка не зачинеться!» «Саме!» – сказав він, трохи стискаючи їй руку. До них підійшов полковник Маккені. «Ми ще раз перевірили усе!» «Нічого! Мені це не подобається! Спробуємо ще раз!» Майк зробив знак чотирьом морським піхотинцям, і вони стали поруч із мері. «Зараз я повернусь!» – пообіцяв Майк. «Будь ласка, швидше!» – попросила мері. Майк, полковник Маккені, та двоє охоронців із собаками перевірили всі кімнати на другому поверсі. «Нічого», – сказав Майк. «Вони підійшли до морського піхотинця, який охороняв службовий вхід. Сюди ніхто не піднімався». «Ні, сер. все як завжди». «Не зовсім», – з гіркотою подумав Майк. Вони підійшли до гостьової кімнати. Біля дверей стояв озброєний охоронець. Побачивши полковника, – він смирно встав по сіті і віддав честь. Вони зайшли до кімнати. Корина Соколи лежала на ліжку, читаючи румунську книгу. Може, вона була підсадною качкою? Може, вона допомагала ангелові? Жаль, що я не пішла на свято. Дам певно, так весело. Ну гаразд, дочитуватиму книгу. «Добре», – сказав Майк, – він зачинив двері. «Давайте ще раз перевіримо внизу». Вони пішли на кухню. «Як щодо отрути?» – спитав полковник Маккіні. «Може, він захоче отруїти її?» Майк заперечливо похитав головою. «Не надто гатогенічно. Ангелу треба щось видовищніше. Майку сюди неможливо пронести в обухівку. Експерти із собаками перевірили кожен сантиметр. Все чисто. Через дах також не вийде». Там сидять снайпери. Це неможливо. Є один спосіб. Який? Не знаю, відповів Майк. Це знає лише Ангел. Вони ще раз перевірили бібліотеку та робочі кімнати. Нічого. Прийшли повз підсобки, де Кабрал і двоє морських піхотинців виштовхували останні кулі. Гарно, га, сказав капрал. Ну, вони вже збиралися йти, але Майк зупинився. «Капрали, звідки привезли ці кулі?» «З бази ВПС США у Франкфурті, сер». «А це?» – Майк показав на балони з гелієм. «Звідти ж?» – Майк повернувся до полковника Макені. «Ходімо, ще раз перевіримо на горі». Вони повернулися, щоб йти, коли капрал вказав. «Вибачте, полковнику, та людина, яку ви прислали, забула залишити своє прізвище». «Як йому нараховувати гроші? Як військовому чи як цивільному?» Полковник Маккіння насупився. «Яка ще людина?» «Який ви наказали надути кулі?» «Я нікому такого наказу не давав», – похитав головою полковник. «Хто це вам сказав?» «Еді Мальц». Він сказав, «Еді Мальц? Але я не наказував йому, але я наказав йому вирушати до Франкфурта». «Як виглядав цей чоловік?» – запитав Майк у капрала. «То був не чоловік, сер, а жінка. Правду кажучи, виглядала вона досить дивно. Така товста та потворна. Ще розмовляла із дивним акцентом. І обличчя в неї побите віспою». Майк швидко глянув на полковника Маккені. «Схожий на опис, який Гаррі Ланц дав не усім вони всі зрозумі... все зрозуміли водночас. «О, господи!» – повільно промовив Майк. «Неуса Моньєс і є ангел!» – він вказав на балони. «Вона з них наповнювала кулі?» «Так, сер, смішно навіть!» «Я закурив, а вона як закричить, щоб я погасив цигарку!» «А я їй говорю, гелій не горить!» А вона відповідає, Майк глянув угору, «Кулі!» «Вибухівка у кулях!» Вони дивилися на стелю, де плавали різнокольорові кулі. «Має бути якийсь вибуховий пристрій із годинниковим механізмом!» Майк повернувся до капрала. «Коли вона пішла?» «З годину тому!» Під столом на індикаторі таймера залишалося 6 хвилин. Майк розгублено обвів поглядом зал. Вона могла сховати його будь-де, Воно може спрацювати будь-коли. Нам ніколи його шукати. До них підійшла Мері. Майк швидко повернувся до неї. Треба звільнити зал. Швидко. Краще буде, якщо ви самі це скажете гостям. Нехай усі підуть. Вона незрозуміло дивилася на нього. Чому? Що сталося? Ми знайшли іграшку нашого приятеля, похмуро сказав Майк. Він сказав на стелю. У тих кулях смерть. На обличчі Мері з'явився вираз жаху. «А їх можна звідти дістати? Їх там не менше тисячі. Поки ми їх діставатимемо...» У горлі Мері так пересохло, що вона на силу сказала «Майку». «Я знаю, як це зробити». Усі подивилися на неї. «Дах! Стеля розсувається!» Майк намагався тримати себе в руках. «Як вона відкривається?» «Є вимикач? Ні, – сказав Майк, – нічого електричного. Від іскри вони можуть вибухнути. А чи вручну? Не можна її відкрити?» «Можна», – Мері силу вимовляла слова. «Дах розсувається за допомогою лебідок. З двох боків є ручки». Поруч із нею вже нікого не було. Обидва чоловіки бігом піднімалися сходами на другий поверх. Незабаром вони вже були на горищі. Дерев'яні сходи вели до підвісних лісів, які використовувалися робітниками для чищення стелі. Біля стіни було закріплено ручку лебідки. Друга ручка має бути з іншого боку, сказав Майк. Він ступив на вузькі ліси, прибираючись через морське, через море куль, намагаючись не дивитися на людей, що стояли внизу. Найголовніше це утримати рівновагу. Від протягу кулі пролетіли до нього, і одна нога зірвалася з лісів. Він упав, але в останній момент схопився за дошку і повис у повітрі. Повільно підтягнувшись, він заліз назад, на ліси. По обличчю Майка струмував піт. Обережно ступаючи, він прямував до ручки лебідки. «Я готовий!» – крикнув Майк полковнику. «Починаємо!» «Жодних різких рухів! Вперед!» Майк поволі почав крутити ручку. На табло таймера, захованого під столом, залишалося дві хвилини. Майк не бачив полковника Маккіні, але чув скрип другої лебідки. Дах почав потроху розсуватися. Спочатку кілька куль – Потім все більше і більше вилітали через отвір і прямували в нічне небо. З вулиці пролунали захоплені вигуки натовпу. До вибуху залишалося 45 секунд. Кілька куль застрягли поряд із Майком. Він простяг руку, але не дісав. Майк зробив кілька кроків вузькою дошкою і виштовхнув кулі. Він стояв і дивився, як вони піднімаються все вище і вище у чорне оксамитове небо. Раптом небо вибухнуло. Пролунав страшний гуркіт, і білі та червоні язики полум'я розлетілися в різні боки. Такого відзначення Дня Незалежності ще ніхто не бачив. Натовп заблодував, Від втоми Майк не міг повирухнутися. Усе скінчилося. Все було позаду. Операція проводилася одночасно у різних частинах світу. Флойд Бейкер, держсекретар США, лежав у ліжку з коханкою, коли двері до спальні відчинилися. До кімнати увійшли чотири особи. Чорт забирай, що ви собі дозволяєте. Один із них, хто увійшов, дістав посвідчення. ФБР, ви заарештовані. Флойд Бейкер не міг повірити в те, що сталося. «Ви збожеволіли? У чому мене звинувачують?» «У зраді, Тор!» Генерал Олівер Брукс під кодовим ім'ям Один снідав у своєму клубі, коли ФБР заарештувало його. Сер Хайдуайт, кавалер ордена Британської імперії, член парламенту, відомий під ім'ям Фрейр, вимовляв тост на званому обіді, коли до нього підійшов офіціант. «Вибачте, сер Алексе!» Там до вас прийшли два джентльмени. У Парижі під час виступу було заарештовано сенатора, який мав прізвисько Бальдер. У будівлі парламенту в Нью-Делі заарештували спікера від Індійського національного конгресу, який мав ім'я Вішну. Депутата італійського парламенту Тюра заарештували в турецьких лазнях. Операція «Спроби втела» У Мексиці, Албанії та Японії було заарештовано високопосадовців. У в'язниці опинилися член Бундестагу ФРН, депутат Національної ради Австрії, заступник голови Верховної ради Радянського Союзу. Серед заарештованих був президент Великої судновласницької кампанії та впливовий профспілковий лідер, телевізійний проповідник та голова нафтового картелю. Еді Мальц був убитий при спробі втечі. Піт Конорс наклав на себе руки, коли агенти ФБР стали ламати двері до його кабінету. Мері та Майк Слейт сиділи в акваріумі, отримуючи повідомлення з усього світу. Вони взяли Вейланда, члена уряду пар, залишилися лише контролер та Неуса Муньєс, Ангел. Невже ніхто не знав, що «Ангел» – жінка? – здивувалася Мері. Ні, вона всіх нас обвела довкола пальця. Гаррі Ланц сказав членам комітету, що це товста потворна дура. А контролер? Ніхто його ніколи не бачив. Усі накази він дає телефоном. Він чудовий організатор. Патріоти свободи розбиті на невеликі осередки, тому одна група не знає, чим займається інша. Ангел палала від люті. Вона була схожа на розлюченого звіра. Набравши вашингтонський номер, вона сказала дурним неживим голосом. Ангел просив передати, що не треба турбуватися. Він виконає свою обіцянку. Вони помруть наступного разу. «Наступного разу не буде», – відповів співрозмовник. «Нам не потрібний твій ангел». Він гірший за будь-якого любителя. Ангел сказав мені, мені начхати. Що він сказав? З ним покінчено. Він не отримає жодного цента. Я найму когось іншого, хто вміє працювати. Скажи цьому сученому синові, що мене більше не турбував. У трупці пролунали гудки від бою. Проклятий Грінго! Ніхто ще так не розмовляв із ангелом її гордість була вражена він заплатить за це ще як заплатить в акваріумі задзвонив телефон мері зняла слухавку то був сентон роджерс мері з вами все гаразд як діти все гаразд стен слава богу розкажіть що сталося це був ангел вона хотіла підірвати резиденцію ви хочете сказати він «Ні, ангел – жінка. Її звуть Неуса Монєс. Після довгої паузи Стентон сказав. «Неуса Монєс, Ця товста потворна дурепа і є ангел?» Мері пробігла по тілу тремтіння. «Так, Стен, – повільно промовила вона. – Я можу чимось допомогти?» «Ні, дякую. Нині я йду за дітьми. Я потім передзвоню». Вона почепила трубку. На обличчі її було здивування. «Що трапилося?» – запитав Майк. «Ви ж сказали, що Гаррі Ланц повідомив лише деяким членам комітету, як виглядала Неуса Так?» «Так ось, Стентон Роджерс щойно описав її». Коли літак приземлився в аеропорту імені Далеса, Ангел зайшла до телефонної будки та набрала номер контролера. Знайомий голос відповів. «Стентон Роджерс слухає!» Через два дні Майк, полковник Маккіні та Мері сиділи в конференц-залі посольства. Експерти з електроніки щойно закінчили перевірку та знайшли всі жучки. «Все сходиться», – сказав Майк. «Контролер – це Стентон Роджерс» але ми ніяк не могли загадатися про це раніше. «Але чому він хотів мене вбити?» – запитала Мері. «На самому початку він був проти моєї кандидатури. Він сам мені в цьому зізнався». «Тоді його план ще не був готовий», – пояснив Майк. «Але, побачивши вас і ваших дітей, він зрозумів, що це те, що потрібно. Після цього він ужив весь свій вплив, щоб ви стали послом». Це збило нас пантелику. Він увесь час стежив за вами, роблячи так, щоб преса постійно розповідала про вас, щоб вас бачили у потрібних місцях із потрібними людьми. Мері повела плечима. Навіщо йому це було потрібно? Стентон Роджерс не пробачив Полу Елісону того, що той став президентом. Взагалі він був лібералом – але потім одружився з реакціонеркою правого, правого крила. Я гадаю, що це вона вплинула на нього. Його заарештували? Ні, він зник. Але його незабаром знайдуть. Через два дні голову Стентона Роджерса було знайдено у сміттєвому баку. Очі в нього були вирвані. Розділ 31 Президент Елісон зателефонував із Білого дому. «Я відмовляюся приймати вашу відставку». «Вибачте, пане президент, але я...» «Мері, я знаю, через які випробування вам довелося пройти, але прошу, щоб ви продовжували виконувати функції посла в Румунії». «Я знаю, через які випробування вам довелося пройти». «Хіба він міг уявити все це?» «Вона приїхала сюди...» сповнена наївних прагнень та надій. Вона мала стати символом своєї країни. Вона хотіла показати світові, які насправді американці. І весь цей час вона була інструментом у чужих руках. Її використовували президент, уряд, усі, хто її оточував. Вона та її діти зазнавали смертельного виризику. Вона подумала про Едварда і про те, як його вбили про Луї та його брехливі промови. Вона подумала, яку небезпеку для світу представляв ангел. «Я зовсім не схожа на ту жінку, яка приїхала сюди», – подумала Мері. «Я була довірливою. Тепер я подорослішала. Я чогось досягла тут. Я звільнила хану Мерфі із з язниці. Я уклала угоду на продаж зерна. Я врятувала сина Йонеску». «Я домоглася надання позики Румунії. Я врятувала кількох євреїв». «Ало, ви мене чуєте?» – запитав президент. «Так, сер», – сказала вона, дивлячись на Майка Слейда, який спостерігав за нею, сидячи в кріслі. «Ви чудово впоралися зі своїми обов'язками», – сказав президент. «Ми всі пишаємося вами». «Чи ви читали газети?» «Її не цікавили газети». «Ви нам потрібні! Ви надаєте нашій країні велику допомогу!» Президент чекав на її відповідь. Мері міркувала, зважуючи все за і проти. «Я чудовий посол і багато можу ще зробити», – подумала мері. «Пане президенте, якщо я залишуся на своїй посаді, я наполягатиму, щоб США надали політичний притулок Корині Соколи». «Вибачте, мері, я вже пояснив, що ми не зможемо цього зробити. Це образить Юнеску. «Нічого страшного. Я знаю ЮНЕСКО. Він використовує її як пішака у політичній грі. Як ви збираєтесь вивезти її звідти?» запитав президент після довгої паузи. «Завтра вранці прибуває вантажний літак. Вона полетить на ньому». «Гаразд. Я обговорю це питання із Державним департаментом. Якщо це все...» Мері кинула погляд на Майка Слейда. «Ні, сер, Я хочу, щоб Майк Слейд залишився працювати зі мною. Він мені потрібний». Майк спостерігав за нею з усмішкою. «Боюся, що це неможливо», – твердо сказав президент. «Слейду доведеться повернутися». «Тут на нього чекає нове завдання», – Мері мовчала. «Ми надійшли вам когось іншого», – вів далі президент. «Можете вибирати, кого захочете». Мовчання. «Майк Слейд нам потрібний у Вашингтоні», – Мері знову глянула на Слейда. «Ало, Мері, це що, шантаж?» Мері не вимовила жодного слова. Нарешті президент сказав незадоволеним тоном. «Гаразд, якщо ви без нього не можете, нехай ще трохи у вас попрацює». «Дякую, пане президент», – радісно сказала мері. «Я залишаюся послом у Румунії». «Однак ви вмієте наполягати на своєму, пані посол. Ну що ж, бажаю удачі. І не потрапляйте у біду». Мері поклала слухавку на важиль і подивилася на майка. «Ви залишитеся тут». Він наказав мені не потрапляти в біду. Почуття гумору в нього є, посміхнувся Майк. Якщо я залишаюся тут, то краще нам поговорити про проблеми, які виникли з румунським міністром торгівлі. Він подивився їй у вічі. Кава? Епілог. Еліс Спрінгс, Австралія. Жінка-голова встала. Нам завдали сильного удару. Але ми врахуємо допущені помилки, і наша організація стане ще сильнішою. Афродіта – так. Афіна – так. Сібіло – так. Селено – зважаючи на смерть нашого колишнього контролера, можливо, будь ласка, так чи ні? Ні. Ніка – так. Немесіда – так. Прийнято більшістю голосів. Будь ласка, леді, дотримуйтесь звичайних запобіжних заходів.